Dunder Karlsson kunde inte låta bli att skratta. Blom, sa han, herr Nilsson är en ap. <hahaha> ja, vad trodde du han var, hördes Pippis lugna röst under täcket. En gräsklippningsmaskin. Är inte din mamma och pappa hemma, frågade Blom. Nej, sa Pippi, de är borta, alldeles borta. Under Karlsson och Blom blev så förkjusta att de skrockade. Hörlur min lilla flicka sa under Karlsson, kom fram så får vi prata med dig. Nej jag sover sa Pippi. Är det frågan om gåtter igen? För i så fall kan ni först gissa den här. Vad är det för en klocka som går och går och aldrig kommer till dörren? Men nu tog Blom helt resolut och lyfte täcket av Pippi. Kan du dansa särsottis frågade Pippi och såg honom allvarligt in i ögonen. Det kan jag. Du frågar så mycket, sa Dunder Karlsson. Kan inte vi få fråga lite också? Var har du till exempel pengarna du här på golvet i Jans? I kappsäcken på skåpet svarade Pippi sanningsenligt. Dunder Karlsson och Blom flinade. Jag hoppas du ingenting har emot att vi tar dem, lilla vän, sa Dunder Karlsson. Och för all del, sa Pippi, visste inte. Varpå Blom gick fram och lyfte ner kappsäcken. – Jag hoppas du inte har någon emot att jag tar dem tillbaks, lilla vän, sa Pippi, klev upp ur sängen och fram till Blom. Blom visste inte riktigt hur det gick till, men kappsäcken befann sig hastigt och lustigt i Pippis hand. – Inget skämt, sa Dunder du, Karlsson, argt. Hit med kappsäcken! Han tog Pippi hårt i armen och försökte rycka till sig det efterlängtade bytet. – Skämta mig hit och skämta mig dit, sa Pippi, och lyfte upp Dunder du, Karlsson på skåpet. Minuten efteråt satt Blom där också. Då blev de båda luffarna rädda. De började förstå att Pippi inte precis var någon vanlig flicka. Men kappsäcken lockade dem så att de glömde bort sin rädsla. På en gång blom skräckte under Karlsson och så hoppade de ner från skåpet och störtade sig över Pippi som höll kappsäcken i handen. Men Pippi petade till dem med pekfingret så att de satte sig i varsitt hörn. Innan de hade hunnit resa sig upp hade Pippi fått fram ett rep och kvickt som tanken surrade hon fast armar och ben på de bägge tjuvarna. Nu blev det en annan låt i pipan. – Snälla, goda fröken bad under Karlsson, förlåt oss. Vi skämtade ju bara. Gör oss inget illa. Vi är ju bara två stackars fattiga luffare som kom in för att be om lite mat. Blom började till och med gråta en skrätt. Pippi ställde ordentligt upp kappsäcken på skåpet igen. Så vände hon sig mot sina fångar. – Kan någon av er dansa schottis? – Tja, om ja, sade underkassan, det kan vi väl båda två, tänker jag. Åh, oh, så roligt, sa Pippi och klappade i händerna. Kan vi inte dansa ett tag? Jag har just lärt mig, förstår ni? Jo, för all del, sade underkassan något förbryllad. Då tog Pippi en stor sax och klippte av repen som fängslade hennes gäster. Men vi har ju ingen musik, sa Pippi bekymrat. Så fick hon en idé. Ja. Kan inte du blåsa på kam, sa hon till Blom, så dansar jag med honom där. Hon pekade på Dunder Karlsson. Jo då, Blom kunde visst blåsa på kam, och det gjorde han så att det hördes i hela huset. Herr Nilsson satte sig yrvaket upp i sängen, lagom för att se Pippi svänga runt med Dunder Karlsson. Hon var gravallvarlig och hon dansade med en energi som om det hade gällt livet. Till sist ville Blom inte blåsa på kamen längre, för han påstod att det killade sig obarmärtigt på munnen. Ondundercarlson som hade traskat längs vägarna hela dagen han då är det blivit trött i bena. Snälla ni bara en liten stund till tiggde Pippi och dansade vidare. Och Blom och Undercarlson hade bara att fortsätta. När klockan var 3 på natten sa Pippi: "Åh, oh, jag skulle kunna hålla på tills torsdag, men ni kanske är trutta och hungriga." Det var just då det var fast det tog det knapt säga det. Men Pippi plockade fram ur skafferiet bröd och ost och smör och skinka och kallstek och mjölk. Och så satte de sig ner kring bordet Blom och Dunder Karlsson och Pippi och åt tills de var nära på fyrkantiga. Pippi hällde lite mjölk i sitt ena öra. Det är bra för össprång, sa hon. Stackare, har du fått össprång, sa Blom. Nej, sa Pippi, men jag kanske får. Ja. Till sist reste sig de båda luffarna, tackade så mycket för maten och bad att få säga adjö. Vad det var roligt att ni kom. Måste ni verkligen redan gå, sa Pippi beklagande. Aldrig har jag sett någon som kan dansa skjotti som du, min sockergris, sa hon till Dunder Karlsson. Öva dig flitigt och spela på kam, sa hon till Blom, så känner du inte att det är killar. Just när de stod vid dörren kom Pippi sittande och gav dem var sin guldpeng. "Det har ni ärligen förtjänat", sa hon.